Nu skal I høre. Der er jo en årsag til, at vi er lidt forsinket med det her program. Det er fordi, der simpelthen har været strømsvigt i hele bygningen. Og jeg har spænet rundt og løbet rundt. Uh, men heldigvis så er jeg ved at få rigtig meget energi, fordi jeg har to dejlige gæster i studiet. Men inden jeg afslører, hvem der er, så skal vi i dag snakke om, at man godt må kommentere på andres madvaner. Vi skal også snakke om formanden for DBU, Jesper Møller, om han er hyklerisk. Og så skal man til sidst forholde sig til, hvordan man bedst som forælder kommer ud af en skilsmisse. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på En Lytter. Det er jo sæson 3 af Markus' reality-panelet, og det er stadig det program, der er redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og strande. Med mig i studiet har jeg Sali og Pernille Nygaard, begge fra den nye sæson af Good Luck Guys. Mit navn er Marcus Eklund og du er igen stadig med på en lydter. Der har været så meget kaos i dag. Mm. <laughs> oh yes. Og min klosterdi. Ja, ja. Hvad? Vi flasher, du dig nu nu? Ja. Det, det gør vi back to. Var, ja. Altså, øh, vi skal lige sige til lykke Tillykke, Tak. Til lykke vi skal. Oh, wow. uh -huh. Happy birthday. Stort til lykke med dagen. Thanks. Ej, jeg har jo den anledning købt en, og den er faktisk, den er faktisk dyr. Ja, ja, det den kan man. Den kan man her, det er, er, er, uh er, uh er åbnen. Og det er faktisk den er faktisk dyr. Jeg tror den koster over 100 kroner. Ah, 100. Vi drækker lige når der billet. Nej, nej. Hey, skat til Gabi, good luck. Skat til Du, jeg synes du bare åbner den. Jeg har altså også taget glas til mig selv, fordi jeg er så fræk. I wanna pop Har du ikke er dit glas der, se? Og så jeg finder et glas. Er det har du ikke et glas? Så finder jeg glas til mig selv. Pernille drikker fra flasken. Ah, jeg, har det jeg har et ud. No, det finder jeg nemt Pennywise. Men tillykke. Hvor gammel bliver du, Jamen altså, det er jo en tidsalder, kan man sige. Og en livsalder, som man siger det. Og øhm, ja, hvad er det? Se, det må ne, du... Man kan da ikke bestemme. Okay. Jamen, øh, Pernille, er, oh. Pernille, er, oh. Pernille er ligesom mig. Vi er, er ligesom Benjamin Bottom? Ja. Yeah. <laughs> bottom. <laughs> bottom. <laughs> bottom. <laughs> Top and bottom. Hvis dem, ja, ved, jeg hvad snakker jeg snakker om. Ja, men du champagne, så det nu. <laughs> Æm, jeg finder et glas Jamen, Pernille, hvad... Mm. Altså, vil I ikke bare sige, hvor gamle I bliver? Bare sådan i starten 30'erne. Start 30'erne? Okay, start 30'erne. Okay, 30 jamen, i hvert fald til lykke. Thanks. Pernille, vi skal snakke om at dig først. Uh. Fordi der er noget, det ved det du, du måske heller ikke se. Det er, at uh, Pernille, du er det mest lyttede program, jeg har lavet. Nå, no, på pokker. Det er rigtig. wow. Det er det. Nej, altså, det er det. Jeg har også en siddestemme. <laughs> men øh, det, det, det er du faktisk. Og det er jo fordi, vi snakkede om Kåre. Åh oh, ja, mm. så det er ikke mig, der er den mest det er, det, det, er det er faktisk Kåre, som faktisk kor, ikke har. Det er som, som den ikke bare er <laughs> Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig bare lige her i starten. Og så er det off the record, ja, så det er væk dejligt. med det her. Han har jo fundet en ny reality deltag. Okay. Ved du det? Ja, altså, jeg, jeg ved, at han har fundet en, en ny. Det er jeg blevet bekendt med. Ja. Christina Odorico? Ja. Er det, er det mærkeligt? Øh, altså, at han har fundet en ny? Ja. Eller? Nej, Ej, altså... men også sådan, at, at, at... Altså, jeg synes bare... Er der ikke en lille, lille snor med det, at han kørte noget reality? Øh, altså, nu kender jeg jo ikke hans tidligere kærester, og, og kan ikke lige udtale mig om det, men altså, jeg, jeg, jeg har det sådan lidt, altså, så længe han er glad, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om det er en statsminister, der er en reality han er sammen med. Jeg har det sådan, altså, han, han, han fortjener at være glad. Han, han er et godt menneske, og, og, øhm, og ja... Du um, kan ja. så godt at lide Kåre Du har altid mm. godt kunne lide Kåre det, det kan jeg altså Fordi han er bare så sød Han er glad for reality piger og det Er helt ja, er det okay? rigtigt det er den, er det, jeg vil sige Ja og det første spørgsmålet om tid Og han, han skriver til mig Så <tryk> <tryk> det er så næste <tryk> det er. reality piger Det kan faktisk <tryk> godt være You never know You never know, know. Call you love reality <tryk> det, det, <tryk> det, det, det tror jeg han gør He's gonna have a good time Har han ja. set din sæson egentlig tror du? Æ, øh, hvad? Tror du Kåre har set din sæson af Paradise? Det er faktisk et godt Det er faktisk snakket Snakkede ikke om det? Jo, altså jeg ved, at han har set nogle, nogle ting med mig. Øhm, ja, han, har, han har set en masse med mig. Yeah, men jeg altså ved ikke, om han har set den sæson, men han, han kan huske mig fra nogle andre ting i nogle T-programmer, Ser du egentlig kor som ekskæster, eller er det mere sådan fling? Oh, den er en svær. Jeg, jeg tror, det er meget sådan. En blanding. En, en, blanding, af, Må, er det en blanding af. En, en blanding. Det er det godt. Hvis det var lige på grænsen Æh, til at blive et rigtigt forhold, men så alligevel ikke. Og, men så er det så ikke en fling. Og... Mm. Mm. En seriøs fling. Så man var eksklusiv, <laughs> uden at være kæreste. Oh, yes. Ja, yeah, yeah. det kan yeah. man også være. Yeah. Okay, gør man det? Det er en tale, sætter man, ikke? Så sådan yeah. noget med, hey, øh, jo, du er kneper ikke andre, du kneper yeah. kun mig, kun yeah. os og... Det siger man jo. Det gør som, om, så ja, man da. Jo, ja, det gør man da helt ja. sikkert. Men jo, jeg, jeg betragter ham, ham der som en, en ekskæreste, og som en, en rigtig god ven. Altså, ja. Er I stadig øh, venner og snakker stadig til meget sammen? Nej, altså... <laughs> men hvis jeg mødes, så er det sådan lidt. Ja, Fordi, hvis så er der er ikke noget. Dem, så siger du selvfølgelig, hey. jeg har i hvert fald personligt et endetende mod ham, og jeg vil rigtig gerne være venner med ham. Øhm, men men men ja. Ja. Jeg vil han ikke er ikke være venner med dig. Ja, det, det ja, det, det, det ved jeg, det ved jeg ikke. Men det kan da godt være, hvis han siger en ny. Altså det kan Jeg, jeg godt... tror ikke han må for ja. den her. <laughs> måske, <laughs> ja. altså, altså vi er ærlige, hvis jeg ikke var. Vi er ærlige. Ja. ja. Hvis, ja. Altså... Jeg vil ikke blive glad for, at hvis min kæreste Nej. lige pludselig mm. snakker med sin ekskærester. Altså, ja, altså er er I veninder eller har I så Nu spørgsmål. har jeg jo også en ny kæreste, og jeg tror da heller ikke, han vil synes, det er vildt fedt, hvis jeg begynder at hænge ud med kår. Men, Men er det ikke nemmere, hvis du også har en kæreste? Jo. Og Kåre også kæreste. Altså sige, okay, men så er det jo bare venskab. Ja, ja. Den ja. anden er single. Og det er jo bare venskab. Det, det, det er det jo. Det er jo bare et venskab, øh, hvor vi ikke snakker sammen. Men det er da ærgerligt, fordi at, kendt, at, at du, du, du gerne vil være venner med Kåre, men Kåre vil ikke være venner med dig, fordi Kristina højst sandsynligt siger, at det er du. Altså, ja, det, <laughs> det har hun ikke sagt, at hun vil være venner med ham. <laughs> <laughs> altså jo, jeg, altså, jeg har en mod ham i hvert fald. Nej, nej. Men jeg ved ikke, øh, jeg, jeg, jeg har ikke talt med ham øh, mm. siden øh, dengang, udover hvis det har været praktiske årsager. ja. Men, du, men har du, har du ikke rækket ud et, et, et, et, et, et, et, et, Altså lige sagt, hey Kov, hvordan går det med dig? Altså det kan man godt skrive sådan, hey går det godt? Mm, nej, det har været i, i forbindelse med nogle praktiske årsager, hvis, hvis jeg skulle øh, nogle praktiske ting i forhold til det. Hente dine ting, forhold. eller hvad? Ja, yeah, eller noget. Nu henter jeg min anden Nu gider jeg at du ikke vil mere. Nu er det nok, <laughs> Men se, vi skal selvfølgelig. Hør om dig også. Vi skal ikke kun snakke om kronen. Oh. <laughs> Han er en dejlig mand. Han skal bare komme over. Har du også knaldet? <laughs> ja. Prøv at sige, du er jo tilbage på reality-skærmen. Ja, det er under lidt. Ja, altså det er det, jeg tænker, fordi jeg vil gerne dykke lidt ned, altså ned i det. Efter en decade er jeg svømmet tilbage. <laughs> du er tilbage. Altså, har du... Jeg gætter på, du har været meget sådan selektiv omkring, hvad du vil være med i. Ja, det har jeg. Har du ikke det? Jo, jeg har været virkelig selektiv. Mm. Men det har jeg også ja. været efter måske de sidste seks år, fordi jeg har jo bevæget mig inden for andre felter inden for mediebranchen mm. og få lov til at udvikle mig andre steder hen. Og hvis man bliver ved med at lave reality, så desværre, der er stigma omkring reality-genren, som jeg havde, som jeg ønskede ikke eksisterer der gør sådan, at jeg føler, at jeg ikke kan reality, mm. og, og samtidig blive taget seriøst. Mm. Og det har gjort sådan, at jeg har nødt til at nej til nogle ting, som når jeg tænker tilbage, hvorfor fuck gjorde jeg det? Mm. Hvorfor ja. så ikke? nej til det? Jeg har nej til så mange sindsynlige programmer. I kunne have set mig piste pist mm. men, mm. tror... <laughs> men jeg tror, jeg, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg bare sådan, at reality-gen har bevæget sig i den retning nu hvor man begynder at ernekende folk, der rører reality -genren. Og jeg kan også mærke, at der, der sker en ændring inden for formatet, at øh, man begynder at caste folk, der er meget mere mixed, sådan folk, der er skuespiller, sanger, reality-stjerner blandet sammen, og folk er mere åbne for at lave det sammen nu, og det synes jeg er mega nice. Uh, Hadde det været for 10 år siden, og jeg blev ved med at lave reality, så tror jeg ikke, at jeg måske får lov til at komme ind i modebranchen, eller begynde at røre og lave radio eller, eller, eller andet. Ikke? Fordi så begynder mm. folk at tænke, kan vi kan vi godt tage ham her reality-dringen seriøs, her den her branche her, er han stabil nok, mm. og så videre. Fordi der er bare den her, det her image omkring ja. os, og det er mega ærgerligt, for det er jo ikke alle, der er sådan. Nej, det, er det rigtigt? Altså, man kan måske sige, at for... For de der 10 år tilbage, så, var det, så fik man en rolle. Så skulle man spille et eller andet. Altså, mm. Mm. altså Pernille blev måske også klippet lidt dumt sammen, kan man sige. Men, <laughs> bare, øh, lidt. Bare, bare, bare lidt. Bare lidt. Men ja. på den måde, at man ligesom anså, at realtiske deltagerne, de bare helt skæve og skøre og mm. sådan der og nu er det måske lidt mere... Nu laver jeg gåseøjne, men lidt mere, som du selv siger, alle mulige blandede mennesker, der er sammen. Altså, normalt altså alle laver reality-tv? Alle. Selv, selv Bentner, focus, ja, ja. den tidlige forspiller, laver reality-tv. Okay. Ja. Det, det bliver jo så mix altså. nu, og vi laver reality sammen på kryds og tværs. Mm. Det er ikke længere et tabu, som det var, dengang lavede, vi lavede tv for 10 år siden. Der er sket en altså, entkementning. I er jo en kæmpe due, der er tilbage. så må man sige det, ikke? Legendeholdet. Det har ikke kaldt jer selv. Det har jeg set. Du kan ikke kalde dig selv legendeholdet. Det kan Nej, du Nej, kan, kan ikke. Det er man kan. Ja, du kan du ikke. Nej, <laughs> kan ikke. Der, er, der, er, andre. der må være andre, der gør det. det er, der er start, vi er start, en af, det, af det, legenderne, og vi er jo fænomenet. Reality-fænomenet. Blandt andet, der har været med til at kickstart det her. Vi kom jo lidt frem lige efter Cindy Lee. Den tid der, hvor reality-genren ja. ja, ja. var jo størst. Nullerne, det var der, hvor der var ingen hemmelig, ingen grænser, mm. hvor det var skørst. Man må rive hende ind i hår på tv. Mm. Den havde sgu ikke gået i dag. Nej. Altså, hvem glemmer... Nej, jeg synes, du var lidt voldsom med Guldlog, guys. Jamen, det var også... Altså, vi, vi må sige, at ah. vi, har, ah. vi har bragt den original uh, reality-genre tilbage i den her sæson her. Det må man sige. Æm, det, <laughs> det var en good feeling uh, sæson 1. Sæson Mm. Og den også startede også ret, sådan min good feeling sæson 2, men den stikker helt af, altså. Altså good luck guys sæson yeah. 1. Men, altså, for, altså, det er jo det, jeg faktisk vil komme ind på, fordi jeg har jo haft nogen inden for good luck guys sæson 1, ikke? Mm. Al dramaen er sket åbenbart behind the scenes. Nå, no, det, det her det er foran kamera, no. og altså, folk har ingen hæmninger. Okay, hvem er du sur på? Åh, uh, det kan jeg ikke udtale mig om. Man er nødt til at se det. Jeg kan sige, at jeg kan afsløre... Ja, nu, du må godt, du behøver du afslører ikke noget, du siger, hey, I jeg kan fast... sgu ikke lige Jeppe. Jeppe I... Risser, that guy, <laughs> yeah. fuck. Jeg, du elsker Jeppe. Ja, ja, jeg elsker faktisk... Jeg, jeg elsker. <laughs> det forkert. Jeg elsker Jeppe, men jeg siger bare, at øh, der, er, der er, var for, nogle hold, som jeg ikke havde det godt med, og som jeg har ikke fået bære bag min følelse, efter jeg kom hjem. No. Så, altså, du havde du godt med de hold... Ja, ja jeg, havde, jeg havde det godt med de hold dernede. Men da du kom hjem, var du sådan der. Ting, oh my God. Ja. Jamen, så da vi kom hjem, men også op til... Øh, det ikke okay. for meget, ja. men, men, det selv, men selve programmet, og selve rejsen, og selve slut til min rejse, øh, kan jeg bare mærke, at det har været toksisk Og ja. jeg har ikke fået bearbejdet min følelser, og jeg har ikke fået snakket med, med resten af teamet om det. Æh, fordi vi kommer hjem, og vi har træt at være vores liv, og jeg er også gang med mit eget program, og dit de, og dat. Der mm -hmm. har været gang i så meget, at vi har ikke engang se hinanden i øjnene. Mm -hmm. Æh, og så når jeg ser øh, de personer, som jeg har brug for at tale ud med, i øjnene. Mm. det kan ikke kigge i øjnene. Nej, det gider ikke. Øhm, Ej, så er der drama igen også? Der, altså, der... er sindssygt meget drama, men øh, der har også været rigtig meget kærlighed. Altså, mm. uden tvivl. Der har, mm. Og der har været venskab for livet. Og... Nu nævner du selv kærlighed. Så, ja. Hvordan går det med kærligheden for dig? Jamen, øh, det går godt, synes jeg. Altså, det går... Har du en kæreste? Jeg... Ser du en? Jeg ser en. Jeg, jeg vil sige, at jeg ligesom vi snakker om tidligere. Jeg er eksklusiv. Skal det snakkes om? Ser du en? Du eksklusiv med og. Du, <laughs> jeg eksklusiv. Ja, du. Er det er det igen en fodboldspiller eller sådan noget? Er det sådan en. Øh, øh, øh, hvad er det sportsmand? Det er Bender. Jeg vidste. Jeg vidste jo det, det. Nej, Bentner <laughs> Nej, Bentner kæreste med Sus Wilkins. Nu stopper du. Ah, jeg kælser. <laughs> ah. Say, hvem, er det? hvem er det? Altså, du ses med en eksklusiv. Jeg ses med en eksklusiv. Ja. Yeah, uh... Hvem er det? Er det er det en? Er det en er, altså nogle gange. Jeg har jo bare læst du plager være lidt yeah. mere i dem der der også er i spotlightet. Ja. Yeah. Er, du, er, det en, er det en person, der ikke er i spotlightet? Det er en person, der er i spotlightet. Jeg kan ikke sige, hvem Ej, det er. Ej, hold nu. Oh. Jeg er i chok. Og du ikke har sagt noget til mig nu. Du har det, vist. jeg har en Nå. fyr på. Er det ham? Æm, mm. Mm. Hvem, mm. hvem er det? Er det en, man tror er straight, men er? Æm, det er en, der værner om sit image. Og det er en, der... Hele den her sportsverden er fucked up. Jeg vidste, det var sportsmand. Ja, og jeg vil bare lige sige, at, uh, <laughs> at, dem kan at verden skal være med oh. til at ændre syn på mænd, der kan lide mænd. For så kan de her sportsjerne være dem selv. Yeah. Og det irriterer mig, at uh, der er så mange inden for sportsverden, der er jo til mænd, mm. som har svært ved at stå ved det. Fordi... Det er blevet set ned på, og er man lige pludselig en kæmpe fodboldstjerne og er Ej. til mænd, så lige pludselig så kan man ikke have den her karriere, at det mm. det, de tror. Så de kan ikke rigtig komme ud af det, og det er fucked up, altså, når det kommer. Hvem er det? <laughs> <laughs> Hvem er det? Ja, ja. Uh... Yeah, yeah. Ja, ja, kom dog med det. Det kommer ud i en dag, forhåbentlig. Ej. Er det okay, at vi spiser en bounty? Ja, yeah, ja. Yeah. Har du en til mig også? Ja, jeg har faktisk en lækst. Har du det, det jeg gerne Fordi du har aldrig snacks, når jeg kommer. Ah, du spørger ikke <laughs> <laughs> Du ved det, jeg Så du vil ikke sige det her og break det mit program? Er det, fordi du break det i Nej, overhovedet ikke. Jeg vil ikke break nogen steder. Du vil så gerne have, at vi breaker alt i dit program, Ja, jeg vil da gerne have det. Det er da ikke noget råd. Jeg, bare, gerne, røde. jeg er bare nysgerrig. Jeg vil gerne vide ting. for altså. Okay, mm. når jeg break it i mit arv, jeg ikke kæreslid, fordi jeg, jeg ved, det går godt. <laughs> <laughs> godt. Altså, det er, sådan, det er jo ikke sjovt. Mm. Det er sjovt at vide noget om dit. Jeg kan dig. Det, når jeg det, så kan jeg godt komme ind og så afsløre detaljer. Tak. Mm. Ikke? tak. Ja. <laughs> Men uh, nu skal vi altså videre til det, det handler om. Ej, mit hår, de brøver. Hvad er det, du har puttet jeg har lige været i bad, så mit hår det drøb stadig, for jeg skylder mig hen til dit program, jo. <laughs> du kom for sent. Du kom 20 minutter for sent. Det du er helt svedisk. Du kom seriøst 20 minutter for sent. Det er rigtigt. Og Panelle kommer senere. Ej, jeg kom 25 jeg kom minutter for sent, ikke? Okay? Og Pernille har det lidt til at skrive til mig at skrive. Ja, det bliver ikke mere end en time, vel? Fordi jeg har ting, jeg skal være til. Men jeg kommer lige en halv time for sent. <laughs> ja, okay. Mm. Det var ikke min skyld. <laughs> nej, jo, nej, men stod. Det var alle andre skyld, jeg kom for sent. Nå, nu skal I høre. Familien fra Bryggen, Jenkis og Gekko ja. har netop været i medierne. Det kommer af, at Jenkis driller Gekko med hendes madvaner. Mm. Hun spiser nemlig nogle gange på vej til arbejde om morgenen en hotdog fra tanken. Og andre gange spiser hun lakrids til morgenen. Så spørgsmålet til jer, er, bør Jenkis kommentere på Gekos madvaner? Hvad siger du til? Sig? Jeg tænker, det er da sødt, at uh, hvis min ægte mand sagde til mig, skat, jeg synes, du skal lige tænke om kring din kostvaner, det er helt hen i Så synes jeg, det er da rart, at han holder øje. Der er, der er noget opmærksomhed. Han tjekker ind til mig. Det er skulle da rart. Mm. Men samtidig tænker jeg også, at han kan måske gøre det på en lidt mere søde måde, Sådan lidt Måske lave mad til hende, eller du ved, prep meal for hende, så hun har måske noget snack i bilen, så hun ikke uh, gør det her. Så måske lave morgenmad til hende, så hun ikke behøver at købe en hotdog på tanken. <laughs> Men, jeg synes, ja, for Men jeg synes, det er mega nice, at... Uh, at øh, hun hun spiste det hun havde lyst til, men, øh, men bare bar det ikke er hverdag. <løb> mm. <løb> ja, ikke hotdogs hverdag. Hvad tænker du, Pernille? Altså jeg, jeg, jeg kan ikke blame nogen, fordi jeg jeg, jeg kunne også selv finde på at gøre det og, og Kan du godt købe en hotdog til på morgen Ja, det der sket mange gange, eller et pølsehorn eller du ved, et eller andet. Man kan, kan til at, at spise en pølsehorn. Det altså, er også ikke man at for eller for sige at hvis man lige hurtigt skal et sted og lige sådan. Altså Panelle har den sygeste Ja, du har det systematvænne. Jeg har her. virkelig mange. Altså i good luck noget guys, guys noget, okay. ikke. Altså, jeg kan afsløre, at hun spiser så underligt. Ja. Så finder du bare en op og så spiser den eller hvad? den <laughs> måde. Hun kan finde på at sige til mig, at skal... uh, skal... jeg gider ikke at spise det der, så spiser hun ikke. Ja. Så spiser hun det ikke eller? Så spiser hun ikke. Så spiser Amen, jeg, jeg har lidt bakteriangst. Og det er ikke så har du fedt, når man er. Uh... Hun vil hellere ja. sult? Ja. sult så... <laughs> hun vil hellere <laughs> sult? Jeg vil hellere sult. Og så hun vil hellere sult? Jeg vil hellere sult, hvis du ikke har vasket fingre efter du har Tis eller på toilettet ja. og lave mad. Jamen, det er sindssygt, som du hellere lader være med at spise. 100 procent. Og vi, vi, vi var nærmest altså, været døde af sult på, på den her strand. Jamen, du kunne godt spise, jo. Jeg er, var, var nødt til at alt. Jeg har jo, jeg har jo kæmpe muskler. Ja. Jeg, jeg, jeg altså at han proteiner. spiste mit mad, fordi jeg kunne ikke spise Altså jeg, det, jeg, er, nødt at, jeg er nødt til alt, jeg kunne finde, om der var en kakalak, der kravlede, jeg spiste den. Nej, ja. det er ikke bogstaveligt. Men jeg spiser alt... Men nu skal vi også spise på, at, at vi spiser... ikke kommer til at snakke for meget om programmet. Nej. Men anyways, så er det jo at folks eget valg, hvad de spiser. Det er klart, at man skal måske tænke lidt over, hvad man spiser. Det er rart at have nogle kærester, eller en kæreste, men, men er... så Men han må altså godt kommentere på det. Måske bare ikke så... Jeg bredt. synes, han, jeg synes måske... det er meget sødt. Altså, ja. jeg, jeg... jeg har det sådan lidt... Altså, mennesker må gøre, hvad de vil. Og jeg er sådan lidt træt af det der med... Uh, nej, du må ikke kommentere på det Så hvis nu din kæreste, en hot dog til morgenmad, mm. så, så vil du ikke kommentere, det? du vil bare være sådan ja, ja. Nej, altså det, det ved jeg da godt nok ikke, men jeg ville da aldrig nogensinde være sådan. Hvad hvis han gjorde det? Det ved du da godt. Så kan du spise en hot dog til morgenmad. For tanken. Så ville jeg sige, hold op, det er så frækt, du skal du ikke til den lidt længere ind. <laughs> altså min. Og det vil du bare. Altså du, det, det vil, du <laughs> bare. Nej, men det skal han da selv have lov til Altså ja, hvis det tog overhånd, og hvis det var hver morgen, og hvis, hvis jeg kunne se, at han blev overvægtig på den måde, at det var sundhedsfejligt mm. så at sige skat, måske vi skal skifte hotdoggen ud. Men salat. Men først der... Prøv, at, vil I blive sure, hvis der var nogen, der kommenterede på jeres mad. Jeg bliver aldrig sur. Nej, jeg blev oh, det er kæmpe løb. Nej, det er kæmpe rigtigt. Jeg er virkelig glad med, at hvad folk siger til mig, der kommenterer på. Jeg er sådan lidt, hvis de synes, det er træt, at spise en hotdog. Jeg blev sur på det. Pernille her for nylig, fordi okay. hun lovede, hun ville nævne mig i aften Danmark. Og så gjorde hun det ikke. Jeg fandt ikke anledningen. Jo, der var så mange anledninger. Hvordan, hvornår? Der var en, der spurgte, hvad du lavet i dag? Ej, ej, ej altså. det har jeg ikke. Altså, det er så sindssygt, at vi havde en aftale. Ej, ja, skal nok det. break dit navn inden for mig, Jebronsen, Markus. Endelig. Endelig lidt, altså. Endelig lidt. Øh. Nej, men så, I ville ikke blive sure i hvert fald, hvis der er nogen, der kommer til. jeres medie. Nej, overhovedet ikke. Men, men der er det en, der er ikke særlig... Øh, der er ikke så klog på, på kost, og så belærer mig om kost. Så mm. like, shut the fuck ved up. du meget om kost? Jeg har sgu uddannet kostvejleder og personlig træner også. Ud... Øh, altså, personlig træner er alle reality-stjerner, men, ja, jeg, vidste, men jeg, har... Ikke... <laughs> jeg har taget hele parten. Jeg er også uddannet som kostvejleder og personlig træner. Hallo, jeg er ikke personlig træner, jeg er også reality stjerne jo. Er du ikke? Mm. Altså, du kan ikke, du kan ikke vælge. Du starter med at være reality stjerne og så siger du, nu er jeg bare advokat, og nu er, så, og nu er du reality stjerne igen. Øh, du bliver nødt ja, til at make up lidt, your mind? Ja, jeg, yeah. jeg, han... jeg er hvor vinden blæser. <laughs> du, er, du er et mix. <laughs> jeg er et mix. du kan jo ikke kun det ene, men vil også gerne det andet. Okay, så du vil ved bedst bo på. Du er lidt hænder Montana ja, i ja, reality-branchen. Jeg, var, i jeg, var, jeg I fucking <laughs> no er fucking <laughs> <laughs> hænder altså, Du er hænder Montana i en anden. Men du vil heller ikke blive sur på din kæreste, hvis han sagde, prøv her. jeg synes det er lidt ulækkert, altså, at du spiser øh, pølsehåren til morgen. Det er min fødselsdag, da min kæreste han skulle på firmaudflugt ud, øh, med hans... Øh, Firma, øh, fordi han er også advokatfuldmægtig. Og der var lidt sådan, ah, skal skulle du ikke bruge min dag med mig? Det, det, det blev lidt kæderet over. Men, men normalt så er jeg sådan lidt, ah, lad os i færd omkring tingene. Sådan, det styrer de skulle selv. Nå, så I blev lidt uvenner over din fødselsdag her? Ja, lidt. Ej, kom, man ser en, der slag øh, han ser han da slet ikke i dag så? Han har booket et hotel i København i aften, så jeg skal putte med ham i net. Nå, men så gav han så han gav lidt tilbage og sagde, mm. okay. okay, det var da mm. meget godt. Ja, men det så... er bare andet år i træk, ikke, at han ikke er her på min fødselsdag. Nå, nu skal jeg også lade være med at brokke mig. Men det ah! er, er også en tøs. Ej, nu skal jeg også lade være med at brokke mig. Sidste år, der var det også noget af hans arbejde, ikke? Okay. Hvem er det, du skal holde fødselsdag med? Æh, sammen med Jose, og Karo, øh, og Jani. Og... Janni Reh? Og... Hvem er ja. de der to? Jose Carl? og Karo? Er det bare nogle hyggevenner? Det er vores veninder. Det er nogle smukke influencerer. Ja. Meget smukke. <laughs> Jose, Karo, og Jani. Janni. Og Vig faktisk, hun kommer til. der kommer ma hvem, mange. Stop med at bruge slang. Hvem er det? Karo, hvem? Karoline, hvem? Tak. Jeg, vil, jeg skal stoppe det er mig og Finne ah. der holder festen. Det er Josefine og mig, vi holder fest, fordi vi slår. Og Josefine sammen. hvem? Josefine Norgå, min søster, Caroline's søster, Caroline's mm. søster. Og så Jani. Ja, og Jani og Carolina og, og Josefines mor Marianne, som uh, har uh, sang Thomas' nede i rungsted, en meget fin. Marianne kommer. Marianne, meget mm -hmm. Ma rik. op, altså alderen, den forsvinger. Ja, det kan. Den den svinger. Den svinger. Den svinger. Og det kan vi godt lide. Ja. Jeg elsker de, når alle andre Ja, ja, det, det er der ikke nogen tvivl om. Nå. Jamen, øh, har I... Så, nu spørger jeg dig, Kost Vejleder. Mm? Har du oplevet at være usikker på din egne madvaner eller vægt? Det tror jeg, vi alle sammen har... Altså, det har jeg jo været gennem mine teenageår. Ja. Mm -hmm. <laughs> øh, Var du usikker på din, øh, din vægt der, eller, eller dine din madvaner? Altså, jeg kan afsløre... At, vil du have noget bounty? Uh, nej, ellers tak skal jeg... <laughs> jeg vil gerne ja. se lidt fedt ud, når vi er... Mm. <laughs> øhm, jamen, øh, i mine årne der havde jeg faktisk en spiseforstyrrelse. Jeg havde Bellamy, Jo. Nå? No. Et helt år. Havde du bulimi i din uh, teenageår? Teenageår, ja. Jeg havde, øhm, det var grund af mobbning og hate crime og mange forskellige ting, der gjorde sådan, at jeg havde dårlig selvværd, og ikke kunne kapere det her, de her hate, og hvad jeg mm. gør mig selv. Jeg havde ikke lyst til at leve. Og, og jeg fandt lykken i at spise. Jeg spiste så meget, at, øh, at jeg har set min mor, Blandt andet kastet op om natten. Og så tror jeg, det var en almindelig ting. Og så gjorde jeg det selv. Hvorfor havde sin mor kastet op? Fordi hun havde også et, pro et problem med, mm -hmm. med madvaner. Ja. Mm -hmm. øhm, vi kom begge to ud af det. ja. Men øh, det var en hård tid øh, som, øh, som teenager at være usikker på sin e sit udseende og sin krop. Ja. Og måske ikke var hurtigt udviklet som andre drenge, og var også anderledes. kunne godt lide Barbie dukker og var dårlig til fodbold, og følte Forbord. mig sådan lidt forkert i verden. Mm. Øhm, og så fandt jeg bare tryghed, og tryghed i mad, og så spiste jeg bare så meget mad, jeg kunne. Og så fik jeg det klamt, og så var jeg sådan, hvordan kom jeg af med det her mad her? Den bedste måde at gøre det på, det var at kaste op, og så spiste jeg igen. Det var så usund. Ja, yeah. hvor lang tid var det? Lidt over et år. Ja. Æm, jeg endte med at tage til lægen, og øh, man kunne se på ens tænder. Ja, at du... du Mavsyre ja, og mavesyre, ja. så det Så ja, det er overstået. Så i, når folk kommer hen til mig og siger, at de har været problemer med kost og, og madvægen og sådan noget, så tjekker jeg til ind på, okay, har du en spiseforstyrrelse? Og for at snakke med dem først, ja. ja for, for at have professionel hjælp. Du skal ikke komme hen til en kostvalder eller en personlig mm. træner, for du tænker, at de kan måske redde dig. Mm. Så skal du nok have nogle professionelle, en læge til at tjekke ind på dig, ikke? Oh. Så. Ja, det synes jeg er godt, du kigger på sådan noget, Skal. Ja, ja det er i, vigtigt, at der ja. er nogen, der, der tager hånd om sådan det er det. Mm. Men, øh, men i dag har jeg det helt fint. Altså, ja. I dag handler det bare om at finde balance med med det hele. Altså, der skal være plads til øh, nydelse og plads til hygge og, ja, og plads til at kunne, også kunne træne og, og, og få lidt... Uh, det, ved. Du skal være fuld i dag. Jeg skal være fuld i dag. Du skal og, være fuld. Du skal fejre mig ja, i dag. Jeg skal fejre penge. Du skal være virkelig, virkelig fuld. Og det vi kan tjene, at jeg er fuld, så jeg skal bare, du skal jeg skal have bare hygge mig. Jamen, det er det. Og du skal, altså, vi skal have dig i medierne i nat. <laughs> oh, no, det, skal vi ikke gøre det? Nej, hallo. Det er faktisk en ting jeg synes altid nedan, fordi at jeg synes altid det var så sjovt dengang, når var det der GH jeg jo hørte at jeg altid have den der sådan øh, øjne i nattelede. Mm. Man kunne aldrig helt føle sig sikker, når man var på en klub sådan for 10 år siden Det må det ikke længere. Ej, det må de nemlig ikke. Men det må, de, altså de, lidt de, lidt like, de, må de ikke indføre det? Man må ikke Ej, lade sår. paparazzi på folk. Ja. Dengang, der kunne de luge folk. Ah, eller... Det gør de så Altså, hvis du tæver en nat, så tror jeg, og der er nogen, der tager billeder af det, så tror jeg, du ender på ja hvis, ja, hvis en anden person, der filmer det, og sender til medierne, så ja. er det noget andet. Ja. Men mm. pressen må ikke gå ud og gøre det selv. Nej, nej, nej, det er klart. Men skal vi ikke have Jeg Skal ikke vi, skal gøre noget dumt? Mm. Skal I ikke gøre noget dumt? Ej, I er så kedelige. <laughs> Jamen, jeg tror, det er bare Allan. <laughs> Hej, vi skulle ikke snakke Allan. Ej, jeg driller siger Jeg, jeg driller. Prøv at høre. Øh, Penille, mm. har du nogle gode råd til Gego, hvordan hun så også lige skal håndtere de her Jenkins' små kommentarer? på Ej, prøv, Jeg tror, hun er mega sej i så jeg tror, hun klarer det så fint selv. Ja, så du ja. tænker, ved du hvad? Nej, prøv hun er en strong, independent woman. Og det har hun altid været. Så, øh, så du, jeg du siger tror, get over it? Ja. Yeah. Altså, det gør hun også selv. Yeah. Jeg tror, det, det er ikke noget, der sætter sig fast på hende. Hvad tænker du? Hverken hotdoggen eller hans ord. Wow. <laughs> <Yeah. laughs> Jeg tænker, at der skal være plads til at nyde en lækker hotdog. i New York. Jeg Umea. tror også bare, det er deres jargoneskrig, <laughs> altså med forhold. Altså mig og Mikkel har også en lidt sådan drilsk jargon, hvor at vi så altså Mikkel dræller også mig med at med, med ting, hvor at hvad er det for at driller han dig med? Jamen altså så noget, at jeg, at jeg er lidt lav for eksempel, eller at jeg at jeg ligner en dværg, eller at jeg jeg har ligner noget, en dumpe. lidt store lå, eller sådan noget, så han sådan hold det op. Ciao, du er godt nok ciao ciao ciao. Det er fordi vi kalder ham en ciao ciao. Okay. <laughs> ja, det er fordi, og vi vil have en hund, det er sådan en tjau-tjau-hund, og så kalder vi hende det. I kalder også hinanden for say. Ja, yeah, say, fiance. Ja, yeah, ej, say. og det er så sjovt, fordi han hedder jo say. It og det vi var med yeah. good luck, guys, så var det sådan en sag. Uh, ja. Okay, bakom. sygt. Hvad kalder dig og din mand? Uh, the footballer. The football guy. <laughs> the football guy. Nu er meget søde ting. <laughs> oh, det? Så I er søde, I er ikke driller? I vi er søde sammen, ja. Ja. I slet ikke? Må jeg spørge, bare spørge helt af mm. nysgerrighed, når nu han ikke må blive set med dig, ikke? Yeah. hvordan gør man det? Hvorfor altså, må han hvordan... ikke blive set med dig? Det giver jo absolut ingen Men, Du er så smuk, skat. Jeg forstår Nå, det ikke, hvordan hvordan gør. Er det på jeg? grund af, at du laver reality, og han er sådan noget seriøst? Nej, det er på grund af i... hans seksualitet, det er på grund af hans øh, mm. rubrikation. Ja, han fremstår straight. Yeah. Men, men jeg bliver nødt til... Og hans manager har også sagt, at... Mm. Uh... Det er fucked up. At han ikke ej, skal, skal gå ud. ud. Det, skal... Nu må vi lige stoppe her. Ja, ej, ej, op nu, nu må vi lige stoppe. Hvis hans manager... <laughs> I har aldrig ej, har I nu, nu kan jeg ikke mere. <laughs> og jeg har da spiser med, med hans med managers familie. Og jeg er med til de her ting her, men jeg kan ikke... Nej, men, ej, men det er det... Hvor lang tid har I været hvad, hvad, hvad eksklusiv? Øhm... Vi har været onen men vi har været eksklusive nu i. Ja, jeg har været onen og Det er den samme, jeg tror, at vi tænker på, yeah, som du har igennem sammen. tiden sagt og snakket yeah. om. Som jeg håber, så du er blevet ret om det, Markus. Og få en ring på mm -hmm. et tidspunkt. <laughs> men, men, men, men jeg er nysgerrig. Øh, say, øh, hvordan hvordan fungerer det så? Altså tager du hjem til ham i ly og mørket? eller hvad hva, hva, hva, <laughs> hva, hva, hva, hva, hva er det? Der, eller tager han hjem til dig? Han <laughs> ja, er mere så personlig, jeg er med hende. Ja, men det så. hvordan hvordan det jo sådan. <laughs> ja, Secret Romeo og Juliet-agtigt. Ja, ja, men uh, jeg kan da afsløre, at uh, det er jo ikke fordi, vi er ses i vores egen ejendom. Vi har jo også sommerhus. Jeg har et Vi har, ja, vi har <laughs> nej, nej, lige, nej, det vi hedder Tilflugtssted, Tilflugtsted, ja. tilhørst. Ja, og uh, vi ses jo til de her weekend-opholdsrejser. Uh, de her weekendrejser. altså der er jo mange forskellige måder at gøre det på. Det behøver ikke at være i landet. Se, lover du, at det ikke er en, du har fundet på det her? Nej. Er det rigtigt? Jeg er meget lykkelig. <laughs> så lover du det, det ikke? <laughs> Nej, jeg er så nysgerrig. det ja. er jeg ah, også. Du ved det heller ikke. Ah. <laughs> jo, du ved det godt så. Ja, så du jeg ved tror det. bare, hvis man... Uh... Men jeg tror også, jeg ved det. Jeg har jo givet op før. Jeg har jo givet op før, fordi Ej, jeg, jeg når også til et punkt i mit liv, hvor jeg også gerne... Der Slug var der et tidspunkt, ned. du var helt hardbroken. Ja, jeg vil slå mig ned og find, mm. jeg, jeg kan tydeligt huske i den periode, hvor jeg, hvor det var nu, det skulle ske. Yeah. Hvor, altså hvor det var the moment, mm. som vi havde ventet på, at vi skulle mm. offentliggøre det, hvor vi mm. skulle bare sådan eller han skulle offentliggøre yeah, at, at, at, sit og... liv som det er. Ja. Og så tager vi det som det kommer. Ikke noget med at afsløre mig. Bare... Så, så jeg tænkte bare, oh my God, nu sker det. Nu sker ja, det. Ja, ja. Og så trak det i land, og mm. jeg kunne bare mærke, at jeg blev holdt for nare, og jeg tænkte at okay, jeg har brugt så mange år på mit liv på det her forhold. Mm. Ja. Og så prøvede vi også en periode, hvor jeg var, sådan, jeg var træt af at jeg ville have åbent forhold. Er du med fordi, i campaign? Ja. ja, ja. Og nu giver jeg det forsøg igen, og ja. det er gået rigtig godt, men indtil videre, så tager vi det med ro, fordi nu er jeg også inde i kernen med familien og de nærmeste, så jeg føler, går en rigtig retning, men, men alt andet, som jeg respektere nogle gange, så må man gøre det, der skal til for karrieren. Mm. Altså, det svært. Mm. Og hvis hans manager siger, at I ikke skal være sammen, så skal du nok ikke være sammen med ham. Og ikke Nå, på grund af hans manager, men fordi, at det er, skulle for mærkeligt. Det, det er er sgu for mærkeligt. Jeg er enig, jeg er enig. Altså, hvis ja, skal, nogen har sagt, en manager ud. Da ikke bestemme, at han skal være ude... Ja, men øh, hans det men Men at er, er, er det sådan en... Nu, er, er det en stor fodboldspiller? Ja. Altså sådan stor i bredden eller højden? Nej, men sådan en sådan... danske landshold fodboldspiller? er stor. <laughs> ja. Mm. Er det rigtigt? Jeg kan også ja. ikke sige så meget. Nej, dansk... Det Det kommer en dag. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Bare krydds fingre for mig. <laughs> ja. I min øjne han lækker. Is he han er, han er normalt ikke min type, men Nej. i mine øjne han lækker, fordi jeg falder for hans personlighed. Og det, det kan jeg også noget. Og så har jeg det også med min kæreste. Jeg falder <laughs> også for en... hans personlighed. nu skal vi altså videre. <laughs> ja. <laughs> Markus, du er Bliver du fuld nu? Ja, fordi jeg drejer den ikke. Drejer du ikke normalt, er godt? Nej, Nej, fordi jeg er altså jo Hallo, kan I ikke lige snakke, så jeg henter jeg et glas til mig selv. Mm. Yeah. Kan så du radiovært? Ja, yeah, du er faktisk <laughs> en virkelig god radiovært, normalt jo, skat. Kom, bring it. Kører den lige nu der? Skat, er vi live? <laughs> er vi, det er ikke live. Er vi, er vi... Um... Er vi ikke live? Nej. Nå, nå, nå, så de, vi klipper det sammen, så det... Nej, jeg klipper ikke. Okay. Nej, det er da nice, at jeg klipper. Hvorfor spurgte du ikke Pernille om noget? <laughs> det tror du ikke, eller hvad? Ej, jeg var også sådan lidt på plads med, at jeg lige så Fordi jeg var sådan, jeg vidste ikke, om vi havde slukket for kamer Eller for, hvad hedder den der fik Ja, mikrofonen kører stadig i kamer Men stadig. jeg vil jo sige, at vi skal videre til det næste okay, og, nu. Og, og det være. er perfekt timing Fordi vi lige snakkede om det med fodbold Og mm -hmm. din kæreste, vil gå sig Fordi formanden for Dansk Boldspil Union, DPU altså Er kommet i noget af en shitstorm Og hvad hedder han? Han hedder nemlig Jesper Møller. Uh -huh. Det kommer af, at UEFA har besluttet at lukke Ruslands U17-fodboldhold ind i europæiske turneringer igen. Det var der flere lande, der skulle stemme om, og Danmark var også et af de lande. Mm. Men Jesper Møller har altså valgt at forblive tavs og ikke fortælle, hvad han stemte. Det mener mange er dybt foruroligende, at da Danmark altid har et af de lande, der har stået fast og ikke ønsket at lukke Rusland ind i sport, altså generelt sportsgrene, mm. imens at krigen i Ukraine raser. Så spørgsmålet til jer, det er, hvad bør Jesper Møller gøre for at komme ud af den her shitstorm? Nu skal vi have en jurist her. Hvad siger du? Ja, jamen jeg, jeg tænker lidt, for det første ved jeg ikke helt, hvem Jesper Møller er, men du siger, at han er noget formand for noget fodbold. Ja, DBU. DBU. Dansk Danmarks ja, dan... okay. ja. det, det ved du ikke. Og, og, og, og han, ja. ja. Og han, er det ham? Nej. <laughs> Æ, han... Ej, det vil være så grineren. <laughs> men han har stemt på, at Rusland gerne må spille i Danmark. Man ved det ikke, hvad han har stemt, fordi de har indgået en tavshedskontrakt. Nå ja, jamen så er det jo derfor, han er tavs. Ja, men, man, så <laughs> Ej, men altså husk det... på, at det er jo et -spil. Ja. Hvis, ja. Hvis, hvis han gik ud og sagde, hey, jeg må ikke sige, hvad jeg har stemt, men øh, jeg er sikker på, at Danmark altid holder altså, står fast i mm -hmm. den linje, de har skabt, ja. så vil folk nok vide, hvad han har stemt. Ja. Men ja. nu går han ud og siger absolut ingenting, og det kan man godt kritisere lidt. Kan man det? Ja, det kan man godt. Det Det har der i hvert fald været. Der har i hvert fald været kritik af Ja. Jeg er totalt neutral, jeg ved det ikke Og nu er jeg jo ikke fodboldekspert på nogle måder, områder, altså jeg har, jeg har intet forstand på det der. Men jeg synes da helt klart, at han har sin, sin ytringsfrihed til at ikke at udtale sig. Ja. En omvendt ytringsfrihed. Men hvad bør han gøre? Han er kommet ud ind i en shitstorm. Ja, men han bør? Bør, han, bør, han, bør, han bør gå ud og sige, synes jeg, øh, kære Danmark, øh, ved du hvad... Jeg har underskrevet en uh, tagshedserklæring, og, uh, og det, på, på det område har jeg bare... Uh, på den, altså, på den baggrund har jeg ikke... Uh, jeg er lidt fuld nu Men uh, jeg har simpelthen ikke... Jeg kan ikke udtale mig. Du har en flot sætning. <laughs> Altså, er jeg ikke jeg det ja, hun startede bare med en sætning, og så pludselig så t -t -t -t -t -t. ødelagde hun bare en sætning. Ja. Jeg synes, det er Jespers valg. Det synes jeg, Jesper. Okay, så du tænker... Men vælger han at være tavs, det indikerer også, hvad han stemmer på. Mm. Gør det, det det? På en måde... Nej, det gør det ikke helt. Nej, fordi ikke fordi, hvis jeg er helt, tavs, så men... indikerer det jo heller ikke noget som helst. Og jo. Da du var men... tavs omkring Kåre i mit program, hvad, hvad alle det? vidste, at der kor Kåre var sammen. <laughs> fordi jeg spurgte dig indtil så jeg tænker tænkte, at du var sådan her. Der er sket noget meget slemt mellem mig og Kåre. Jeg sagde ikke, at der var, var sket noget slemt med mig med og Jeg sagde, der sket noget slemt med mig Med mig. Ej, du er ikke noget med du Kåre. Du med Kåre. Jeg har det på. på. Nu skal du passe på med de bryster. Du rører hele tiden med dine bryster. Ja, fordi der var varmt derinde. Du må ikke tire ham. Sag <laughs> <laughs> <laughs> hvad synes du så Jesper ja, skal gøre? Du, altså han er kommet en sheetstorm folk som du selv siger hmm. han er taus altså hvad så at, at Danmark nu er pludselig for Rusland og skal de bare med igen eller hvad? Åh oh, jeg synes det er svært det her hvad fordi får, hvad hvorfor? skal <laughs> Nej, jeg synes, den er svær, det her, fordi det er alligevel unge drenge, der har en drøm om at spille fodbold. Men de kommer jo fra Rusland. Og det gør også sådan, at vi er bange for at vise, at vi støtter Rusland i forhold til det med krig og så videre. Så den er rigtig svær for ham. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at han er frustreret over, at han ikke kan sige, mm. hvad han er stemt på. Yeah. Så jeg... Jeg tror, ja. han er gået i baglås lige nu og går i hi, mm. i, i håb om, at det her bare går over. Mm. Så på et tidspunkt skal han nok udtale sig. Han har også et tilflugtssted. <laughs> han er også et tilflugtssted. Ja, han har også. Og hvad vil du gøre? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad synes du, han skal gøre? Jeg For... synes, han sk måske skal... Blive i hi. Nu er han også offentlig person. Jeg synes, han, at folk fortjener et svar, men han burde ikke give det, rigtigt, eller burde give det endelige svar, han kan sige på høre her. Jeg ved, at, at, det, her, at det her er... Det, der er dele mening omkring det her. Jeg har brug for at, at lige trække mig, og jeg skal, jeg skal nok vende tilbage, når det er. Eller bare lige give svar fra sig, i stedet for bare at gå så, under jorden. Ja, så give mm. svar. Altså lige dukke op for overfladen og lige sige. Du? du vil rigtig ja? gerne have folk give svar. Du kan ikke lide, at folk er tavse, Nej, Markus. det kan jeg selvfølgelig. Det vil. kan du virkelig Du altså, Må det. jeg spørge om noget, Pernille? Hvilket Hvad? godt radioprogram, jeg synes, det er godt, hvis folk bare tause. Jeg har ingen kommet Det er rigtigt. Jeg har ikke kommet til. helt ærligt. Men det er meget godt, du drikker det. Det kan være, vi får alle Det de de gør ud af dig dag. Ej, det bliver godt. Hvor det sjovt. det kan du godt. Hvis du skulle rate... Kåre i sengen. Hvad? <laughs> så, er det Jeg har også spurgt om Kåre i mit program, og hvordan han var, var i sengen. Det? Ja, hun gik at svare på det. Ej, spurgte du var... også om i sengen? Også? Jeg har spurgt, om han var god. Og, uh... Men jeg har spurgt faktisk, hvad, var det, hvad er det dårligt ved mænd? Og det kan hun svare på. Så jeg oh, sagde, at Kåre var dårligt til det. Der. Præcis, det er det. det. Sådan, ja, man, skal det bare, man skal bare gå lidt udenom, så skal mm. hun nok svare. Det er rigtigt. Nå, men prøv at høre. Så synes I, at han skal være ærlig? Han... I synes ikke engang, at han bør være ærlig? Du synes ikke, han skal være ærlig? Jeg synes, han har ret til at, <coughs> at lige komme over det her shitstorm. Det er jo overvældende. Og han har ret til at, at gå i hi, men jeg synes, han skal lige ud. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor for, han har været en shitstorm. Altså, hvad han har han gjort? Han har jo ikke sagt en skid, hvordan... Ej, undskyld. Men hvor længe kan man komme en shitstorm, når man ikke... Skidt? Alle havde jo forventet, at han gik ind og sagde. Jeg Danmark skidt er ikke på, for skide på, hvad for alle Osland. havde forventet. Ja. Altså, det, det slap dog af, det er et menneske. Hvor meget kan man nå at forvente et menneske? Nu må man lige slappe af. Han, Jesper, han, står... han har faktisk også ja, hjerte står... med følelser. og lad os Jesper lige... står til lad Jesper. ansvar for Jesper. et helt Danmarks boldspil. Oh, så er det vist det der ikke Jeg tror, han skal nok udtage sig, når Aj, syv... det her ligesom har lagt sig en lille smule. Ja. Okay. <laughs> lagt sig en lille smule, det er jo sygt. Nu vil jeg sygt. gå videre så. Pernille, hvad vil du gøre, hvis du bliver kritiseret for dit arbejde som øh, jurist? Nej, men jeg vil ikke gøre noget. Altså, hvad skulle jeg gøre? Starte en demonstration? Eller hvad? Nej, men du, Ej, hele Danmarks nu... befolkning kritiserer dig og siger, at du er. Du gør ja, ikke dit job. Markus, det. hele Danmarks befolkning har kritiseret mig og sagt, at jeg var dum, og jeg var. Øh, alt muligt har hele Danmarks befolkning sagt. Og hvad gjorde jeg? Jeg er slappet af, lændt mig tilbage og ned det. Nød du, at folk kaldte dig dum? Jeg var da pisse ligeglad, fordi jeg vidste godt, at jeg ikke var dum. Jeg vidste godt, at jeg var klogere end langt over halvdelen af dem, der sagde dem, Hvis ikke 80 procent af dem, der tager dum. Jeg vidste udmærket godt, jeg var meget klogere end dem. Og altså, det vil jeg da gerne tage en IQ-test på igen. Hvis det skulle være. Hvad er din IQ på? Min IQ, den er på 114. 114? 114. 114? 114. Hvad er din sag? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, den er over 100. Jeg ja, det tror jeg tog sådan en militærtest. Ja, Ej, det, det er ikke helt ja. det samme. <laughs> du er så sjov. Ja. Ja. Jeg elsker dig. Jeg vil udtage jeg mig til militæret, og så skal du tage en IQ-test. Jeg tog en militærtest. Det er mange år siden. Skal så. en militærtest, det er med sådan en fysisk... En IQ-test, det jo. Ja, ja. the brain. Da, den var med i en del mm. af prøven. Nå, på det, man man Nå var det ikke der du skulle... Ja, det var da, du skulle Nå, ja. lave til... Som, øh, hvis man skulle være en pligt. Ja, hvis ja, man skulle være en pligt, så skulle man tage IQ-test. Skal man? Mm. Skal man? Mm. Jeg kan huske, den var over 100. Det synes jeg ikke. Jeg kan huske så dit Hvad med, hvis du Jamen, øh, så den er svær. Jeg ved det ikke. Så vil jeg nok øh, ignorere det, og så yeah. bevise, at jeg er god, og så bare, yes. bare vise det, jeg er god til, og så mm. lige pludselig er der sikkert nogen, der er tilhængere. Så begge, I, I vil ignorere det. I Nej, vil ignorere, ja. hvis I bliver kritiseret. Hvad skal man gøre, Markus? Man kan jo, jo ændre det. Kan ændre hvordan... hvad? End, øh, hvis du du kan ikke. Hvordan, hvordan kan jeg ændre noget, jeg blev kritiseret for, som ikke er korrekt? Jeg bliver kritiseret for, at jeg er dum. Jeg er ikke dum. Hvordan kan jeg så ændre på noget, der ikke er rigtigt? Jeg kan jo ikke ændre på et udsagn der ikke er korrekt. Jeg kan jo, jeg kan jo kun grine af dem, som tror, det er korrekt. Hvad er dit svar? Mit Hvad er det det, jeg blev helt overrasket over, at du lige før ikke kunne sammensætte en sætning. Og nu, ja, ud af det blå, det. sammensætter du bare det en flot ud. sætning. Sådan er det <laughs> ja, det kommer det, det kom som <laughs> <Ja>. <laughs> sådan, det sådan Det var sådan en quote by life. Det var mere det, med med det, var Det det jeg blev overrasket over. Hold da kæft. Nå, okay, men så spørger jeg så... Jeg vender lige spørgsmålet rundt. Ikke? Mm. Er I nogensinde blevet kritiseret for jeres deltagelse i programmer, I har været med i? Åh, oh, så meget. Ah, det, ja, har du ikke også det? Jeg kan huske, den gang du hed Dumme Pernille. Når der kommer et tegn, jeg har aldrig hørt sådan. Jo, jo, jo, jeg er blevet kaldt, men jeg har aldrig hørt det. du har aldrig hørt det. Jeg har aldrig hørt på det punkt, pressen... kan være sælige og dumme panelle. Mener, wow. Hey, det er faktisk møbeling. Pressen skrev Dumme panelle. Ja, prø, og der må jeg gerne lige tilføje, at var du var, var en meget, meget, meget, meget mærkelig journalist der skrev det. Det var færdiglaget. Og Kork visste. Start... Men så starter nu. Det var hundrede procent Kork der skrev den artikel. tegn. Nej, det er dejligt på fuldstændig. Nej, det er jo sjovt. Det er jo nu at sjovt. Nej, det er træt. Jo, det er nu sjovt. Det synes jeg godt er sjovt. Så kalder vi ham for reality call. Ja, det er altid sagt. Altså, men jeg synes altid, det er, det er sjovt, det er, at Altså, så lige at dumme panelister gæster studioet. Nej, så lige at kloge panelister gæster studioet. Fenomenal, så lige og... at. <laughs> Jesus Christ. Åh <Hård> helvede der. <laughs> men af hvad med dig? Du er du blevet kritiseret så. Legenden, så lige. <laughs> ja, ej, du kan ikke stoppe mig med at kalde dig legenden. <laughs> <laughs> det skal du stoppe med. Skal... Du lader en sang til dig selv. Skal det ikke sjovt? Der er, er sagkast med. Det er det der sælger i Danmark. Man skal være sarkastisk. Skal du lade en sang til dig selv? Det er sjovt. Jeg kan ikke jo flade gryn engang du lærte den sang skal det? Vi alle af dig handler om at kunne tage pis på sig selv. Markus kan vi ikke godt høre til en sang. Jo nej, det skal, skal vi? Please, I'm starter please. Please. du? Kan vi høre den? Det er min første step please. Hvad vil du høre? Den der, den der sang du har lagt ud på, på på Instagram hvor du sang så We are stars. Nej nej. Men så Shine vi kan vi få? Nej. Så sang du frestet i i guldkaise? Nej nej. Ja det det var I. den. At man så nemt kan blive fristet oh my God. af ting. Kom, nej. Jo, please, vil bare det. det. Du har skal du have mere drik? Du må godt drikke mere. Skal den bare fået sko alt? Jeg havde den på hjernen dagen efter. Jeg havde den på hjernen. Jeg lavede en ørehænger, så folk kunne hate på den. Det, er rigtigt, det var rigtigt. Det blev en ørehænger. Det var meningen, at Danmark skulle blive irriteret på den her sang her. Og fik snak om det her program. Og det var mega smart. Det var, jeg lavede den i forbindelse med fristet. Ind i, Vilan, mm. i jeg var der i to måneder, jeg kød mig ihjel, der var også meget, du ved, ja. der var meget pauser. Altså, hvad skulle jeg lave? Så lavede jeg bare en sang, og så tænkte hvis jeg lavede den sang her, som bliver til en titelsang, <laughs> så skal det nok rulle nogle penge ind. Men det blev der, må jeg sige det den blev spillet, når, når hver afsnit de sluttede, så kom min Er blev rigtigt? fristet af et eller andet? Hvor Nå, langt er. vil du gå for det, du vil opnå? Hvad er kan freste dig, for men du kan sige nej? Er du freste, freste, fristet? Fristet? Fristet? fristet? fristet? Det var en lille bid af den. Men jeg lavede den, fordi jeg vidste, at det ville være... Et, en god promo til, til selve programmet Og det var med til at booste endnu mere ja. du, det er er... Bare, du tænker meget business minded. Du tænker so me. men ja. jeg tænker også meget business minded. Du tænker at... business mind nu skal, skal vi ikke længere ind business. i ø, ø, business strategien For at se her jeg siger men, bare, men jeg vil, vil meget gerne høre til slut her med det her Det er Pernille, ja. vil du sige du er blevet bedre til at tage imod kritik? Mig? Ja, eller lukker du også bare ørerne som du selv siger Ignorerer du bare? Altså det kommer an på, hvem der giver mig kritik, hvis det er folk, der er fuldstændig irrelevant for mig. Hvad kan hvis jeg, jeg giver dig kritik? Jamen altså, du, du er jo journalist, du, altså, det er jo noget helt andet, Markus, men hvis det var min kæreste, der giver mig kritik, eller mine rigtig gode venner eller veninder, så vil jeg tage det personligt og blive rigtig ked af det. Men hvis det var folk, som jeg ikke øh, øh, har nogen form for kærlighed til, så er jeg bedøvne jeg kunne ikke være mere ligeglad, fordi at jeg kommer aldrig til at se dem, og det tror jeg faktisk man bliver, bliver nødt til at være, fordi ellers så hopper man aldrig ud af den der komfortzone, fordi så er man sådan mm. og oh, ej hvis jeg siger sådan jeg gælder hvad andre folk lige så siger, ja, ja. hvad hvis jeg gør sådan her, hvad hvis andre folk lige så siger det, og så ej, bliver man sådan nu det, fordi du går i sådan monolog der, er lige stoppe med tilbage til det du spurgte mig før <laughs> det der med <laughs> nej, du bedst, nej, nej du er du spurgte mig før det der med du spurgte mig om der har været kritik øh, i ja. forhold til min medvirkning i realityprogrammer, det har det været, jeg har på en forreste række til et modeshow til Copenhagen Fashion Week. Okay. Og så ser jeg de her duo fra Kloven. Kasper der, og Frank? Ja, der bliver mm. en af dem, Kæver. bliver irriteret over, at jeg sidder forst. Kasper Sammen med dem. Oh. Og så Christiane Møller, hun sad ved mig. Ja, shampoo, og, Christiane Samburg? Okay? Ja, og hun hilste på mig og siger, hej skat vi hilste på hinanden. Der var ikke noget der, men så siger jeg bare, at der er også andre folk fra changeren der Ligesom tænker, uh, hvad laver ham her reality deltager her? Men man kan jeg siger Kasper var på en af de du blev sur på, at at du i jeg, jeg har ikke sagt, hvem det er. Jeg Nej, Du sagde Kasper Christensen. Jeg sagde du. Ja, Duoren. Var det begge to okay, så? Sig? en af dem. En af. Dem. Hvem var det? Det vil jeg ikke sige. Det, men, så var det Jeg har 100 på du. Ja. Nej, det var ikke. Jeg Kasper. bekræfter ikke nogen. Jeg siger bare Hvorfor kan du ikke bekræfte nogen? Nej, fordi man skal ikke gå efter Ingen nogen. Du går ikke nu, efter, nu går du bare efter clown. Du går efter to nu. Ja, ej, i stedet for at gå efter en så går. vi blive om, clown er også et jeg yes, er bare nej, det at nej. der har der, har der har der har været nogle nogle ting. De prøvede at sige en navn. Hvordan kan nej? Hallo. Nej, det, det er, det er ikke reality. Godt. Vi skal hey, ikke til det. Vi skal hvordan videre. kan det ikke være reality når de prøvede at sige en navn? Dagen jeg, jeg kede af at nej, du bliver nej. stemplet. Det her det er simpelthen en joke. Jeg kan bare slukke mikrofon. Det er super sødt. Og clown er det nye reality-am. Nej, så. Skål, skat. Skål, skål. skål. Brugner, skal jeg høre. Sangeren Joe Jonas og Game of Thrones-skuespilleren Sophie Turner Ej, er blevet skilt. Dem kender jeg heller ikke. Det kom som et chok for mange, da man så dem som det perfekte Hollywood-par. Det kan jeg hvor, <laughs> hvor det ikke så ud til, at der var altså problemer hos mm. dem, og øh, de holdt forholdet meget privat. Nu er de så blevet skilt. Men ja. det er ikke en pæn skilsmisse. De kan nemlig ikke blive enige om, hvor deres to børn på henholdsvis et år og tre år skal bo. Ah. Joe Jonas har nemlig anmodet om, at de skal lade børnene bo i USA, men Sophie Turner vil have dem til England. Jeg skal lige være med, at Joe jo Jonas, er det ham for Jonas, ja. brothers? Yes. Jonas Brothers? Yes. The cutie one. De er nu blevet enige om en midlertidig aftale om, at børnene skiftesvis skal bo i de to lande. Oh, det er I to rod. lande? Ja, i både oh. USA og England. Det er noget råd. Så, nu skal I høre spørgsmålet. Ja. Har I nogen råd til, hvordan Joe Jonas og Sophie Turner fremadrettet, og med deres nye aftale til januar i mente i skal tilgå altså deres børn altså ja. hvad hvad, hvad er det ja. råd vi i give? de jeg her? tror at jeg har et, et et råd der fordi nu kan jo Ligesom relaterer til det, da jeg har en datter, er der, ja. og er, er, er ikke skilt, for jeg var aldrig gift, men, men er gået fra hendes far, og ligesom, du ved, der er noget, noget der, ikke? Så på den måde, så vil jeg sige, at det vigtigste i alt det, når man bliver skilt, det er, det, det er ikke børnenes skyld, og, og børnene skal jo være det, det vigtigste, så mm -hmm. forbliv gode venner. Øhm, det, det er Men er det så en god idé, at de børnene, som på et år og tre år, skal hver flyve anden uge flyver otte timer? Fra jeg, jeg vil nok sige, at den mig. ene af dem måtte flytte, flytte til det andet land. Altså, så må de jo ligesom vælge et neutralt land. Så må man gøre det sådan. Så må man ligesom i en krig vælge et neutralt land, der ligger lige i nærheden af de begge to lande. Eller de begge, begge lande, ikke? Hvor, hvor, hvor skal de flytte til? Det var USA og England. USA og England, så vælger man Australien, og så mødes vi der. Det der er ikke sens. Eller noget i midten. <laughs> det, det er, ja. Du ved, hvad jeg mener. Jeg ved, hvad du mener. Og så det, må man blive der. Mm, ja. Det her, det bekymrer allermest, er, at det er to forskellige lande, og mm. de er så små i en alder. Altså jeg, det, det, det skræmmer mig lidt, at børnene måske kan ende med at... Jeg ja, har noget omsorgssvigt og deprimeret osv. Og Der kan ske mange forskellige ting med de her børn her. Jeg tror, at børnene skal være et sted. Jeg ved, det kan være rigtig hårdt for en en, den ene forældre, men jeg tror, det er for børnene at have en, en, altså en, mm. et fast sted, sted at være. Et, et, et. En så et råd til dem, det er, som, det er lidt, lidt det samme som uh, Pernille, det er prøv lige at finde et sted, hvor de kan ligesom, slå rødder og være sammen, ja. og så må I selv mm -hmm. finde ud af, hvad det er for et land. Ja. De har jo tydeligvis pengene til det. Hvor man lige de har jo nok pengene til det. Ja. Hvad synes I så er det vigtigste for børnene? Er det at uh, se begge forældre, eller er det at blive hos en, og så ikke rejse så meget? At det er helt klart at blive hos en og ikke rejse så meget, yeah. synes jeg. det er hårdt at sige, øh, men Fordi at, at børn har simpelthen brug for stabilitet, og de, de danner sig jo en omgangskreds af venner. Og hvis de har børn her, de, de bliver kastet rundt, de, de får aldrig den her fornemmelse af, at de har et hjem, og de finder ikke rigtig ro. Så helt klart er stabilitet det vigtigste. Og stabilitet, så må Og ja. så må man jo facetime med den forælder, man ikke ser så tit. Yeah. Ja, så må den ene forældre flyve meget. Så forældrene er gode nok altså... venner til at kunne styre sådan noget. Det er jo ikke altid, er det. Nu kommer mit spørgsmål til en million kroner. <clears throat> ja. mm. Har I oplevet et grimt brud over en eks? Mange mm. gange. Panelle, læg din telefon væk. Ja, det er rigtigt. Mm. Hvad er du nu? Hvad? Hvad er du Ja. Godt. Så vi starter med dig. Oh. Yeah. Fortæl mig om et grimt brud. Ja. Hvad blev du kampet med ham, fodboldspilleren? Jeg synes ikke, det har været grimt med ham. N no, altså, jeg synes, vi har været gode til at snakke om det. Og det har været, har været mere mig, der har været den, der ligesom træk stikket og, og ku, skulle mærke efter, gider at givet fortsætte i noget, som bare er helt sådan konstant sådan her. Jeg har noget, der hele helt rykker frem fremad. Mm -hmm. Men jeg har prøvet i grimt brud før, hvor jeg har været ut utroskab. Ja. Øhm, det er det men Det gør kan. altid grimt. Ja, det er bare mm -hmm. det grimste, jeg har prøvet. Mm. Øh, men når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at det giver mening, fordi øh, den person har valgt utro med er faktisk ret lækkert, <laughs> når jeg <kigger> tilbage. <laughs> var du utro, var han utro? Øh, hun var utro. Det var en, en, en uh -huh. Ja. ja. Det, hvornår var det? Da var i 19 år. Da du var i 19? Mm -hmm. ja. det var Og hun lækkert. var utro med en lækker mand? Med, med en uh, familiteret. Vent lige, hvornår, altså, hvornår vidste du, at du var homoseksuel? Mm. Ja. Var det efter hende? Nej, det var faktisk i forbindelse med fristet og diva-junglen, at jeg skulle finde mig selv. Oh, Nå! No. Jeg havde okay. til at undersøge det. Synt. Ja. Det er det, vi jeg... kan gøre med en. Ja. Man finder sig selv. Så pludselig så jeg... du, så ved ja, du, hvad du er. Det er derfor, at okay. betyder, okay. betyder så meget for mig, fordi det har været en personlig rejse. Mm. Uh. Altså, det var en personlig udvikling. Den står mig meget her. <coughs> Ej, hey. <laughs> hvad? Jeg fik noget i alle halsen. <coughs> ja, ja. Du er lige væk fra mikrofonen. Ja, det er det grimmeste brud nogensinde. Oh. Utroskab. Ja. Ja. Pernille, mm -hmm. jeg gætter på, at dit grimmeste brud var med kår. <laughs> jeg ved du ville. Ja, den var det Den var men, så nem men, at sige. Men det er klart, at fordi det var, var øh, så offentligt, så er, det klart, at så er det da også en af de grimme brud. Men øhm, det grimmeste brud, det er helt sikkert med mit datters far. Yeah. Oh, ja. Åh, ja. Hvordan er det nu? Vi taler ikke sammen. Slet ikke? Nej. Hvordan, hvordan er den ordning, så? Hvad for en ordning? Med, med datteren? Jeg har ikke set min datter i tre år. ja, det er Nå, ja. Så, så pt. har jeg ikke set min datter i tre år, og, øh, og derfor. Altså, så det tager jo rigtig hårdt på mig, det er ja. klart. Og, ja. det, og det er nok det hårdeste brud, det er jo til min datter. Der er jeg egentlig pænt ligeglad med alle mulige andre mænd. Altså sådan. Men, men det at blive brudt væk fra min datter i, i tre år, det er det hårdeste brud, en, en forælder jo kan opleve. Mm -hmm. Og det har været virkelig hårdt. Og det er stadig meget hårdt, og, og jeg håber og venter bare på, at hun ligesom brød ud af hendes fars. Klør. Mønster, ja, og ligesom kan se, okay, der var, det var egentlig ikke mor, der var noget galt med. Det var bare nogle lønne historier, jeg fået, fortalt, ikke? Og, øh, og når den dag kommer, så, så står jeg selvfølgelig klar med åbne arme, men, men lige nu, der kan jeg ikke tilgå hende, fordi at, øh, jeg er blevet blokeret på alle hendes øh, steder. Jeg kan ikke komme i kontakt med hende. Er det sådan noget polititilhold og sådan noget? Overhovedet ikke. Nej, ah, nej. det er slet ikke noget, der ah, okay, okay, okay. det har troet med. Men, øhm, okay. men overhovedet ikke. Det er slet ikke noget, det gør det hans hendes, hendes far, der holder hende af sådan... Væk fra dig? Væk, ikke? Altså, okay. som, som kontrollerer hendes telefon, og, og hvis jeg ringer eller skriver, så det er det jo ham, der, der kontrollerer det. Og hun er jo alligevel 14 år, ikke? Så det, det er, er ret voldsomt. Ja, øh... det, det kan også ende Men med, der er jo en meget indsiger... stor historie bag ja. alt det med mig og ham, mm. som jeg først kan fortælle, når min datter engang bliver 18 år ja. gammel. Fordi at hun er, for, hun er simpelthen for ung til at kende hele historien og sandheden nu. Hun ved godt, du mor. Ja ja ja, ja, ja, ja. Hun har jo boet hos mig hele hendes liv, jo, ja, ja. indtil hun, øh, hun var øh, 7-8 år gammel. hvor at, øh, at øh, ja. og, og der har hun jo boet hos mig, og ved at, og, at vi har været sammen tit og ofte indtil for tre år siden, hvor ja. det hele ligesom blev afbrudt. Ikke? Så på den måde så hun udmærket godt klar og hun, hun, hun savner mig også. Og jeg får det også tit øh, beskeder fra, fra hendes veninders forældre, som, som siger, at de godt kan mærke mærke de det her savn, og at, at hun ligesom prøver at komme i kontakt med mig, men, øh, men det er lidt svært øh, i forhold til hendes, hendes far, som ikke giver hende lov til at kontakte mig, fordi at jeg øh, det brød med, med hendes far og mig, at han ikke ville komme over, og, og det er klart, fordi jeg var, øh, jeg, øh, ja, der skete nogle ting dengang mellem, mellem mig og min, min datters far, som gjorde, at han så ikke, øh, altså mm. mellem mig ham, ikke, mm -hmm. øh, som, som gjorde, at, at han selvfølgelig synes, at jeg er en, en træls person, fordi jeg måske ikke behandlede ham så godt som han ønskede dengang. gang og og der kan jeg sige visse versa, når mm. man siger, for det gjorde han mm. heller ikke. Mm. Mm. vel? Men jeg gider ikke så, at den modder, på det sådan er jeg ikke. Nej. Og jeg gider ikke at vinde vores datter imod ham, sådan er jeg slet ikke. Han synes ja. ikke, du er egne som mor, så ikke en liv. Nej, men han, han, det, det, det synes han, at jeg er. Men han, han, kan han hader mig bare. Det er egoistisk det... grund, nej, men, at han vælger ikke, nej, ikke men at det, det, det, jo, det. Det er jo ikke. Det, det, det er jo mange, der gør. Der er jo mm. mange, der laver forældre frem og gøre til at sige, at Markus, vi kæreste vi får et barn, vi går fra hinanden. Jeg behandler ham mega dårligt. Det eneste skjål han har mod mig, gør mig ked af det, for jeg er pisse ligeglad med dig, man i mm, mm, den mm, her situation, mm. hvis, hvis det er det, det var. Hvad er det eneste skøl, du har? Det er, det er børn, vores børn. børn ikke? Ja, ja. Og hvad bruger man så? Der bruger man barnet. Ja, så det så det han ikke, ved så hun... jo udmærket godt, altså, han har jo set mig. Han, tænker, hun hun, han, han ved brug. jo godt, hvordan jeg er med min datter, og det, mm. det ved de fleste, der har set mig med min datter. De ved godt, mm. at mig og min datter har et vanvittigt tæt bånd, og at, at, øh, at vi er rigtig gode for hinanden, men... Øh, Uanset, hvor klart. meget han havde, der ønsker at han kunne måske lægge det bag sig på hylden og så lade datten selv bestemme. Men skal det er svært, når man ikke er en person, som kan komme så over sådan noget. Nej. Ja. Og, og, og der har vi jo begge to chokket altså, lidt i spinanet. Ja. Jeg i hvert fald at, at give dig ret i, at det lyder som et, øh, et øh, voldsomt brud. Meget. Det var et voldsomt brud. Jeg, det vil jeg sige. Så, øh, så det, det, det, det kan jeg godt forstå, at overkåre. Øh... det er over Ja, det kan. Altså det, det er til min datter, det er klart overalt Nu vil jeg spørge om en sidste ting inden vi skal til ugens slader. Det jeg elsker alle med, som du har forberedt dig rigtig meget på panelle, ja, men ugens slader. Ja, jeg ugen sladder. ja jeg det græver kletter. Jeg jeg oh my gosh. <laughs> <laughs> øh, eh ja, på i uh, første gang, altså du er jo forældre, kunne du tænke dig at få blive forældre igen? Ja eller nej? Øh, ja. Ja. Så du kunne godt tænke dig barn nummer to I morgen Er der en på vej? <laughs> nej. Er det der der kæmper for at altså, få det? Så vil jeg ønske dig Nej, nej, men kæmper du for at få med et barn? Altså med, med din Kæste spørger du lige, hallo, skal vi ikke lige gøre det? Nej, ah, så jeg har det sådan et, det kommer når det kommer. Det kommer der det kommer. Se, jeg vil gerne have børn for alle verdensjæner. For alle verdensjæner? Ja, yeah. du vil have det Jeg vil gerne være Angelina Jolie. Er det rigtigt? Kunne du godt tænke dig sådan super? Jeg elsker det. Jeg vil have så mange børn. Jeg vil have kæmpe her og jeg vil jeg <laughs> vil jeg vil have jeg et vil have her børn. Ja? Jeg har ikke jeg har ikke drukken. Jeg vil have børn for alle lande. Jeg er ikke så meget tilbage. Nå, men uh, okay, fedt. Yeah. Ja? Nå, var... vi vil fedt Ja, det er fint. Nu skal vi til ugens lader. Jeg finder stål. Say, jeg vil høre dit sladr. Okay. Jamen, say, jeg skrev det til dig. Ja. Okay, der er Okay Men jeg er nok fuld med sladder. Jamen, det er det. For eksempel, det vil jo være, og det er jo jer, der kæmper mod hinanden, og jeg har en præmie til jer jo. Okay. Har du? Ja, ja, man har altid en præmie. hvorfor er du ikke mig? Jeg har ikke lige givet en champagne. Nej, undskyld, mm, og den var dyr, ej, siger ej, han. Undskyld, ja. Yeah. Oh my god. So, altså, de fleste får overhovedet ikke noget. Men, <laughs> men øh, se hvad præmien? hvad præmien er, det kan jeg ikke fortælle. Ah, jeg, kan ikke fortælle ah. jeg kan ikke fortælle. I får den, fordi det er jeg der kæmper mod en anden, jo. Så hvem der kommer med det okay, bedste? Okay, okay. Se. Okay. Mm. Mm. Du kan jo for eksempel... Et god slag, vil fortælle navne på den fodboldspiller, du deler, ikke? Ja. Og den er voldrum. Den er jo holdsom, men den, du vil højstfylde vinde. Er du en vinde? Du lokker mig, bare. <laughs> men det kan være alt, hvad du har lyst til. Bare ikke om mig. Bare ikke om mig. Og især om ja. uh, hvad skal uh. Du kan jo vælge at køre dig selv under bussen, eller nogen, du kender under bussen, eller hvem, hvem vil du køre under bussen? Fuck! Nu øhm. vil du køre under bussen. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg ved ikke. Hvad er Jani? Ah, ikke, Ej, ikke, ikke, ikke, Nej, ikke Janni. Nej, ikke Janni. ikke Hvem så? Kom, skal vi lige have tænketid? Jeg skal tænke tid. Kan vi købe? Okay, lige, men så, fordi Pernilla har forberedt sig. Pernilla, hvad er din slags? Jeg har forberedt mig. Ja, så kom med men det. jeg ved ikke, om jeg har Du sagde, det var juicy. Oh my god, det var juicy. Okay, så fortæl. Godt. Så, jeg har jo haft fødselsdag i dag. Og min, øh, min kære mor, som jo har lavet TV med mig. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan huske hende fra mig min mor. Jane, ja. ja. Jane. Hun, øh, hun er ikke specielt god til teknologi. Men hun skulle, øh, hun skulle lave et sødt opslag til mig det på min, i morges. Jeg har min, Nej, på min Facebook. Ja. Så hun lægger de kæreste, sødeste billeder op af mig, hende mor datteragtigt, ja. Og øh, en sød skrift, hvor så jeg så elsker hende. Og øh, lige pludselig bliver jeg bare bombarderede af folk, der ligesom skriver til mig. Øh, din mor, hun har ikke... Øh, hun har glemt at beskære hendes billede, ja. ja, okay. så man kan se resten af hendes kamerarolle. Og der var mange nøgenbilleder af hende. Hun har bare screechert i af min mor ud. på min Facebook. <laughs> en nøgen røv. Og ved du hvad? Jeg synes, det var voldsomt. Var din mor ja. nøgen på mm. din Facebook? Min, var mor, min mor var, min hun hun var nøgen på din Facebook. Hun det. havde ikke opdaget det. Og jeg blev nødt til at i hende, mens jeg var på arbejde. Og Men det, det, det, det, have, det er jo også Det er jo simpelthen det pinligste. Mm. Altså, i kamerarolen. Må jeg se. Ja. Hvor, hvorfor har din mor så mange nøgenbilleder? Jeg ved, det. jeg ved det ikke. Og hun er endda 52. Hvorfor har din mor så mange nøgenbilleder? <laughs> Altså, så du det til Markus. Okay det er virkelig sjovt. Okay det er virkelig sjovt. Hvad overalt? Men alle har, har screenshottet det og sendt billeder til til, til mig af det. Altså alle jeg kender. Okay de fleste. Dem der ikke gjorde, de fandt ud af det fordi jeg ringede til dem og var sådan kæft okay, forfald i mor fordi at øhm, tror det er en god dag du det skal slættes. Det skal slættes nu. <laughs> oh my god. Ja så min mor hun viser noms på min følge. Det er lidt sjovt. Nå se hvad har du til mig? Ej jeg er bare satte dogtigt sladder. Jeg, jeg sladder ikke. Var... Jeg sladrer aldrig. Oh God. God. Jeg har meget, du kan sladre. Altså, du det er har... mine gæster, der sladrer. Ja, men det er sådan har jeg er det også, ikke. jo. Og jeg ved jo, du har meget sladder. Jeg kender alt, det sladder du har. Så bare vælg en af tingene. Ja, vælg en af tingene. Jeg har ikke nogen sladrer. Jo, du har. Men så vælg om dig selv. Øhm... <laughs> <laughs> altså, det skal være nu, fordi vi skal snart gå. Det er rigtigt. Åh, mm? <laughs> oh, hvad, hvad, hvad skal jeg sige? <laughs> øhm... Ej, vi er virkelig travlt. Kom. Ja, kom så videre. Det Eller, og jeg mener, det er et virkelig, virkelig, virkelig god præmie. Så er, du, så, så er det okay. altså bare ah, ja. Pernille, der vender den. Okay, jeg, jeg har... <laughs> jeg siger det. Oh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Godt, gør man. Fedt. Sig det nu. Du har stadig to måneder. Jeg har stadig to med Okay. Jeg er lige blevet tilbudt at være med i et nyt program, men uh, der er en ærkefjend, der også skal være med i den, så jeg er nødt til at takke nej. Er det rigtigt? Ja. ja okay, så, inden det bliver godslæder, <laughs> for det er ikke godslæder. Det er ikke godslæder, før jeg ved... Hvem din ærkefjende er? <laughs> Jeg ja, har to ærkefjender. Har du det? Ja. Hvem er dine to ærkefjender? Det er Irina og Gustav. Er det rigtigt? <hælder> Nej. Jo. Ej, er, det er klar over. Hvorfor er der og ærkefjender? Hvorfor er det? Altså, det er undligvis ærkefjender, men, uh, men vi er bare ikke venner. Vi, er, vi, er jo, vi var jo bedste venner. Altså ærkefjender, ja. så er det krig, skat. Så er det krig. Ja. Så er det krig. Jeg har lille, en lille krig. Vi havde jo en lille krig. siger ikke hej til, hvis I ser den. Nej, vi havde jo en lille fordi. Øhm, nu tager jeg gamle ting op igen, fordi du får mig til det. Yeah, yeah. <laughs> men, øh, det, var det. men jeg elsker jo Gustaf som min egen bror. Mm. Øhm, og til jer, der er i tvivl om, om mig Gustaf nogensinde været sammen, kan jeg sige understreget med kæmpe nej. Mm. Vi var bedste venner, og jeg elsker ham som synes mm. min egen bror. Mm. Øhm, der var noget muderkast i gennem og han har undskyld for det, men øh, den, jeg har aldrig nogensinde kunnet glemme det, og det gør sig selvfølgelig ondt i dag. Øh. Og, og jeg kan simpelthen ikke når tv-produktioner ringer til mig gennem de her her, vi vil gerne have dig med i det her program. Det her, det program. Og der er Gustav med os. Og så, så spørger jeg... Måske. Jeg er nødt til at spørge dem nu. Jeg er nødt til at være hård nu i dag og sige, jeg er nødt til at vide, hvem der er med, Nå. før jeg kan ligesom... Overveje det. Overveje det overhovedet. Så når de, Hans navn popper altid op. Og det synes jeg er super fint. De vil fint. gerne have dig og Gustaf med i samme program. Åbenbart. Så jeg er nødt til at sige, det, hvad, det kan jeg simpelthen ikke. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det er nogensinde, jeg Øhm, Nej, men, I skal I ikke lige tale ud, der Gustav? Men koster. umiddelbart, så kan jeg ikke. Hvorfor snakker I det ikke ud, der Gustav? Vi har prøvet. Øhm, jeg ved det ikke. Altså, vi har prøvet. Altså, jeg synes bare... Hvor er No. en video? Jeg synes bare, der er bare nogle ting, der kan desværre... Man, må, man er nødt til at indsætte, nogle ting i livet, kan man ikke reparere. Ja. Og sådan er det bare. Og det må, det må være, som det er. Men jeg synes, det er stadig sjovt, at TV-produktionerne prøve prøver at sætte os sammen i noget, som kan være af. Det er rigtigt. Jeg vil uh, vinde vinder. Det tror jeg ikke. nej, nej. Hvad? Ej, den er over en time. Vi kan ikke nå det. Ej! Nej, vi kan ikke nå det. Der er en Ej. Up. Ej, hvor ærgerligt. Jeg havde en afsat, der er gået over en time. Ej, jeg er fuldt. Jeg er kævd. Jeg gik til henne til Nordhavn. Hvad? Jeg gik til henne til Nordhavn, så her. Jeg tager en taxa. Tænk, sådan. jeg er